Valóán a gyúr, aki rendszerint oly buzgón gondoskodott a királyi pompáról, akár nász, akár gyász szertartásról volt szó, most egyáltalán nem törődött az unokaöcsének kijáró, végső tisztelet Magához rendelte Matyő de Tri főkamarást, és minden egyéb utasítás helyett csupán annyit mondott. Csinálja úgy, mint legutóbb.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 Az egybegyült tanács összeállítását tekintve inkább családi összejövetelre hasonlított, semmint a kormányzat egyik kamarájára. Az asztal körül ott ült az elhunyt király fivére, Károly, Mars grófja. Szépfülöp fivérei, Charles de Valois és Louis Débrœ, Szent Lajos unokája, Louis de Clermont, Nyolcadik Lajos unokája, illetve dédunokája, Mao D'Artois és Robert D'Artois. Charles de Valois fia, Philipp és mellettük a kancellár, a sensi érsek és Bovil grófja képviselte az igazságszolgáltatást, az egyházat, valamint a királyi ház főtisztségviselőit. Valois kénytelen volt meghívni Mao grófnőt is, mivel ez idő szerint rajta kívül a grófnő volt az egyetlen Párizsban tartózkodó királyi per.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 Ami pedig bovilt illeti, mindenki tudta, hogy, hiány, hogy hiányzik belőle a kezdeményező képesség, és hogy felettébb szolgálatkész. Valoá igazában örült, hogy Poitier Fülöp és Gosser de Chatillon, a hadak parancsnoka, hiányzik a gyűlésből. Velük nehezebben mennének a dolgok, de most mindketten a béborosok összeterelésével foglalkoznak Lyonban.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 Az uralkodó kifejezéseit használta és mindenképp a királyi hatáskör birtokosának tolta fel magát. Viselkedése ugyancsak megbotránkoztatta féltestvérét, évrő grófját, akinek lelki szilárdsága és egyenes gondolkodás módja, erkölcsi elvei és az alkotmány iránt érzett tisztelete nehezen viselt el ilyenfajta eljárást.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 Ha Louis Devré unalmas erkölcs prédikációjának nem volt egyéb célja, mint buvil jelölni a kurátor tisztségére, akkor megnyugodhat. Sieltet hát eleget tenni Fivére óhajának, és lelkesen jóváhagyta az ajánlatot, buzgón bizonygatva, hogy ő maga is éppen Buvil személyére gondolt. A jelenlévők, jelenlévők mind helyeselték a választást: kiszóval, kibólintással.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 A bovél megkerülte az asztalt, előhúzott egy zsámolyt, és a hűséges őr pózában karbafont kézzel foglalt helyet, távolban az öreg karosszék mögött, amely annyi sóvárgás tárgya volt. Valóájált adott Robert D'Artoának, aki ülve maradt, és néhány nem túlzottan udvarias mondatával nyíltan jelezte,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 A burgundi herceg judé tehát, mint poatyié, mint valóá ellenében joggal követelheti a régenséget, unokahuga, burgundi margit leánya, a kis navarrai Johanna nevében. Már pedig mindenki tudja, hogy Johanna fattyú. De hisz ezt nem állíthatja Robert, kiáltott a a feltételezés nem bizonyosság. Margit pedig magával vitte titkát a sírba, ahová kegyelmet juttatta. ez ezutóbbi megjegyzését csak vaktában és általános értelemben vetette oda, de az óriás, akinek minden oka megvolt, hogy személyétért ért célzásnak vegye, felkérte rokonát, hogy kijelentését magyarázza meg vagy vonja vissza.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 Ekkor megnyílt az ajtó, és Mathieu de Tri jelentette, hogy fontos közlendője van. Felkérték, hogy beszéljem. Amikor a testét balzsamozták, kezdte a kamarás. Egy észrevétlenül odalopakodó kutya megnyalta a zsigerek eltávolításakor használt vászondarabot. És aztán, csattant felvalóák, ezt nevezik egyelmet fontos hírnek. A kutyát nagyuraim ezután tüstént fájdalmak lepték meg.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 Arra gondol, Matthew, hogy méreg volt, szólalt meg végül Louis Dévről. Gondosan vezetett vizsgálatot kell elrendelni, jelentette ki Sárda Valoá. A Bovél, aki a vita alatt szótlanul üldögélt a királyi karosszék mellett, most felállt. Nagy ha a király életére akarnak törni, félő, hogy netán a születendő gyermekét is támadni fogják.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 A bankár megpróbált röviden beszámolni a Gucsót ért kellemetlenségekről, de Buvill nem nagyon figyelt rá. Sietett, azonnal vissza kellett térnie vicsembe, és ragaszkodott ötletéhez, hogy Gucsónak a királyné testőrei között van a helye. Tanomely azonban kevésbé feltűnő és távolabbi vidéken végzendő feladatot szeretett volna találni unokaöccse számára.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 Utasítása szerint előbb Dijonban, majd a burgundi hercegnél kell megállnia, mielőtt Poátyé grófjához menne, de a beleküldött üzenetek nem egészen úgy hangzottak, mint a sár de valoái. Végül az Orléant, Burzsot és Roant érintő rövidúton ügetett, Bouvill grófjának színeiben az alkalmi lovas, Guccio Barioni. Őt hivatalosan Düész bíboroshoz küldték,